morgen og velkommen til YouInvestor-Morgenheder. Det er fredag den 2. december, og her til morgen starter vi hos Biden og Macron, der afblæser handelsstriden om grøn energi. Vi skal også runde en ny prognose fra Nationalbanken, der kom torsdag, som har dystre forudsigelser for en gruppe boligejere. Vi slutter af hos storbanken JP Morgan, der ser øget risiko for amerikanske aktier. Du lytter til YouInvestor-Morgenheder, mit navn er Laura Nørkær Seligman. USA og Frankrig står sammen om at få udbredt grøn energi på en retfærdig måde. Det siger de to præsidenter, Joe Biden og Emmanuel Macron, efter et langt møde torsdag i Washington. En dyb strid om USA's massive økonomiske støtte til grøn økonomi har spillet en ret stor rolle før og under det, det franske præsidents besøg i Washington. Europæerne frygter, at Biden vil de amerikanske virksomheder uretfærdige fordele. På et tidspunkt var også følgerne af Ukrainekrigen og energikrisen, de der europæernes store problemer. Macron sagde kort efter sin ankomst til USA, Dette er super aggressiv mod vores erhvervsfolk. Det vil koste mange arbejdspladser i Europa. Biden siger dog efter torsdagens møder med den franske leder, at der er enighed om at harmonisere de to landes politik til klima- og erhvervspolitik. Ved en fælles pressekonference sagde Biden, Vi har drøftet praktiske måder for koordinering, produktion og fornyelse på begge sider. Mine bestræbelser på at skabe flere job i USA skulle ikke være på europæernes bekostning. Jeg vil gøre det klart, at vi nu er på sporet igen, og at, at europæerne er på sporet igen. Torsdag kom der ny prognose fra Nationalbanken, og det var i just gode nyheder. De forudser nemlig, at hver tiende boligejere, der har købt bolig siden starten af 2021, vil blive teknisk insolvent. De skriver i prognosen. Med det forventede husprisfald i Nationalbankens seneste prognose vil 1 ud af 10 boligejere, der har købt bolig siden starten af 2021, inden med en boliggæld, der overstiger boligens værdi i 2023 førstegangskøber er i størst risiko for at blive teknisk insolvente. Teknisk insolvens er, når boligejernes gæld i boligen overstiger boligens værdi. Den dystre vurdering skal ses i lyset af, at boligpriserne ifølge Nationalbanken står over for et fald på 9% siden toppen i andet kvartal af 2022. På den på den mere positive side noterer Nationalbanken, at der er et af tegn på, at boligejerne i udpræget grad har lånt op i boligerne under de seneste års prisstigninger. De skriver, det har reduceret risikoen for teknisk insolvens for boligejere, der er købt for flere år tilbage. JP Morgan ser øget risiko for amerikanske aktier. Det brede amerikanske aktieindeks, S&P 500, nærmer sig et afgørende modstandspunkt og investorerne bør holde øje med indeksets udvikling. Det mener analytikerne hos finansligenten JP Morgan ifølge Bloomberg News. Her har man fulgt med i, hvordan aktierne er klatret opad i løbet af den seneste tid. Storbanken skriver, S&P 500-indekser nærmer sig efter stigningen fra støttepunktet tæt på 3.500 vores tekniske modstandspunkter, som ligger i 4.100'erne. Vi mener ikke, at markedet vil kunne fastholde et brud over modstandszonen, og vi venter, at indekset vil trække sig tilbage i første kvartal. Første støttepunkt ligger i 3.900, mener analytikerne. S&P 500-indekset falder i den amerikanske aktiehandel torsdag aften dansk tid til 0,1 procent. falder 0,1 procent til knap 4.077. Vi bliver lige lidt i USA for i dag vil markedets opmærksomhed være rettet mod de såkaldte kongetal, som kommer fra USA i eftermiddag dansk tid. Mere præcist er det antallet af nye jobs, der bliver skabt i den private sektor i USA i november måned, som vil blive offentliggjort. I sidste måned overraskede det høje antal på 261.000 nye jobs markedet og analytikerne, som kun havde forventet 210.000 nye jobs. I november måned vender analytikerne forventer analytikerne 200.000 nye jobs. Det var alle de nyheder jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge nyhederne på jyonvestepunkt.dk i løbet af dagen og høre mere på Millionærklubben som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.